Basi karibu katika maubiri ya ibada ya leo. Leo siku Jumapili tarehe 3 Januari mwaka na na moja, Jumapili ya kwanza ya mwaka. Ehm Kicho cha somo la leo ni hichi hapa. Kicho cha somo la leo ni hichi hapa. ni walazima kwa kila mwanadamu kuweza kuiona mbingu. Uokovu ni lazima kwa kila mwanadamu ili kuweza kuiona mbingu kama utangulizi eh wanadamu wengi tu e, wana matumaini ya kwenda mbinguni e, wako wachache ambao wa jari, jari lakini sehemu kubwa ya binadamu ina e, dini za dunia huwa e, zina matumaini kwamba baada ya maisha ya kuna mbingu zinatusubiri na ni kweli Kweli, hili mbingu zinatusubiri Kibiria nasema duniani ni sehemu ya kupita Ni ya wapitanjia e, Ni ya wapitanjia Lakini makazi ya kudumu kabisa Semba wanyejiyotu huko mbinguni Somo hili Ni somo Na hila kasema ndo somo la kwanza kabisa Kama ni mtoto na soma shule Ndo siku ya kujifunza kusoma na kuandika Kabla hujafikiria kwanza kumpa ujuzi mwingine wote ule Hakikisha huu mtoto mejo kusoma na kuandika e. Vile, vile kabla huja anza kufundisha mtu Jambo lolote hile Natawa kufundisha mambo ya baraka Mambo somo la ubatizo Somo la malezi Somo la uponyaji Utoaji wa zaka, sijui Nazabihu Mambo ya dhambi Mambo hata mbingu zenyewe ni nini Jihana ni nini Hukumu Mambo ya ndoa Mambo ya malezi Ibo vitu yoto na Lakini kabla hujafika huko ni na mtu kama malimu kaa anataka kuanza kufundisha watoto hesabu za darasa la tatu la 4 na juu kabla hawajajua kusoma na kuandika ni kudanganyika. Kwa hiyo si vizuri kudanganyika e, bali tunatakiwa tuijue kweli na ile kweli tufanye huru. Eh somo hili la ulazima wa kuokolewa wa wokovu eh na tutaona baada ya somo hili katikati Kwa namna Na hii ni kwa ajiri san, Nikiri kwa mba hili ya mkini siyo kwa wengi walioko kwa hapo Na wengi Kwa baada ya kuwa meriamini Jina lakini kuna watu wengu Na hawajia waku katika, Walisha jaribu mamba ya wakufu vuruga, vuruga Kwa hili na kwa mba kutoka mbali Somo hili ulifatiria kuanzia zia mazo faka mwisho, Na baada ya mwisho u, Uamue mwenyewe hapo ulipo Uungie kwenye chumba chako siri Umwambie Kristo ni na kuomba uokovu lakini usifanya hivyo kwanza paka ufatiri somo uelewe kwa hatua yaokovu hatua ya kwanza nikusikia neno fu ukishaliikia kama limeeleweka ukaliamini sasa watu wengi kuwa wanasikia neno anasema lakini hawaliamini kwa sababu sio neno la kweli na limevurugo sasa lengo la somo hili ni kunyoosha mambo E, kwa wewe naetufatiri yao, weo ambayo shata mani Hivyo nini, nataka ni okokea, ni wapi Utaweza kuokokea hapo, ulipo kwa, kama ukiamua Kwa weo ni mpira uko kwenye miguu yako, ukichaguako, kuokoka utaokoka Ukishindwa, basi muombe mungu kupe naema wakati mwingine Lakini, okovu ni leo leo, kwa so kesho siwa kwangu, wala siwa kwa e, Okovu jinerake jingine, ni kuzaliwa ya pili jingine, ni kuzaliwa mara ya pili e, Wokovu jina lake jingine ni kuzaliwa mara ya pili na hata katika kuzaliwa kwa mara kwa, kwa mwili kwa kawaida kabla hujafikiria kununua nguo za mtoto kuna watu wengine wananunua nguo kabla na mtoto e, tu labda wanategemea mtoto kabla hujanunua nguo mwingine paka ya la majina ameshaandaa ameshaandaa na sherehe si nini na nini kabla hujafanya hivyo vitu yote, kitu ya kwanza lazima mtoto azaliwe si ndio sio E, unaweza kuanza kuandaa mipango mikubwa ya baadaye kabla kuzaliwa mara mara ya kwanza kujatokea vile vile kuzaliwa mara ya pili kabla hujafikiria namna ya kumfanisha mtu siji namna ya mchumba mzuri mwema siji kuongoza ndoa nzuri siji mtu gani kufanya biashara kwa baraka za Mungu kabla hujafanya hivyo kitu ya kwanza hakisha mtoto amezaa mara ya pili Eh lazima la kuzaliwa mara pili ndio jina jingine la kuokoka. Eh tutaona vipengele saba kimoja baada ya pole pole na somo hili linakufaa hata wewe ule uko hapa ambaye umeshaokoka, umeshaikiri jina Yesu Kristo na kuamini moyoni na kutamka kwa kinywa chako eh amkini hata baada ya hapo na kubatizwa ambayo ninyongeza sio lazima katika wakovu Lakini ili takusaidie somo kuweza vile vile kufa na kabisa wa ni Nidhara hivi kwa mfano Una watu wengi soma la hisabu Tanzania linasumbua inajulikana soma la hisabati Imesumbua watoto kwa nini sio kwa sababu watoto wa hawajui haona vitu vizuri hatuna walimu wazuri wa somo la isabu. We, watu wengi wameshindo kuelewa maana ya okovu kwa sababu hauhubiriwi watu hawauishi ule wokovu na kama vile ambavyo vitu vingine vyote navyo vimechanganywa sadaka baraka na nini vivyo hivyo kwa watu wanapotea Kasa somo kama hili tulipe kima yake na heshima yake na tulitendee hakitulie leo so sitatoka hapa bila kuelewesha maana yako. hukumu hata siku moja kama haitaeleweka nitaendelea kuubini mpaka nitakapoona imeeleweka kwa sababu na mistari mingi ni kuipunguza kwa well, lengo la somo hili ni kusaidia wewe ulioko mbali hasa na wewe ulioko karibu kuweza kuwasaidia wengine ili kusudi na lengo la somo hili ni niongeze pia kwa kweli ni kama ni utangulizi mrefu dogo nisamee ni kama e, lengo la somo hili Ni, ni kama Ni kama majaribio ya mwishoni mwishoni Ni kama kumba kumba ya mwishoni mwishoni Kujaribu kuokoteza watu wachache wachache anga, Wakualazimisha kuingia katika forma mbinguni e, Tuseme ni kama saa za jioni Huko unafunga funga mahesabu Unajaribu kwa kwamba ile siku angalao umeimaliza vizuri Kwa kweli Ni, ni majaribu ya mshumshu. yani hatuna muda windu lioko mbele yetu, wawatu kuwa huru na kuchangua kwa koka miaka ishirini jaya kwa hiyo tuko katika saa za jioni, kwa hiyo tunalazimishana Biblia nasema lazima tufanya kama vile kumusukuma mtu na kumtoa katika moto, ni kama mta likuwa naungua katika moto kama lazimisho kama tupa niti hata kama takumitika mkono, mladia siungua Kwa hiyo lengo la somo hili ni majaribio au ni, ni jitihada ni juhudi za mwishoni mwishoni za jioni jioni kujaribu kuokota wawili watatu kuingizwa katika ufalme wa mbinguni. Amina. Amina. Eh, kabisa. Kabisa. Na umnaza mzee mkashuhudia kwamba usiongee maneno yako. Ni juhudi za jioni za kujaribu kuokota wawili watatu kujaribu kuingizwa katika ufalme wa mbinguni katika ulimwengu ule kusha chafuka. ule kusha ule ule Eh <coughs> nikiri ni pia kitu kingine kinachofanya watu washiwa okofu. na watu wanaofikkiri sana walishadanganganywa na naomba hili niliseme hata kabla si. Walisha danganganywa kwamba wanaambia okoka hacha dhami. Walisha dangwa kwamba kuokoka ni kwa hachadhami, sasa mtu katika kwa asili tu m kwamba kwambau okoka hacha kula. Mtu mw mw mwili wa mwanadamu umeumbwa ndani yake lazima kuwe kula lazima kuwe moku kutenda dhambi. Sasa mtu atatoka hapa aseme ah anasema unaona sasa A, ni, ni, ni, ni mhimbi wa uongo si siyo wa uongo. Kwa hakika anaweza kunishuhudia uongo na uhubiri hata siku moja. Lakini ndani Yohana anasema to ukisema hatutendi dhambi twasema uongo. Kwa hiyo wale wanaokuambia kuokoka ni kuacha dhami zote na kwenda kwa Yesu. Niyo sababu watu hawataka kuokoka kwa sababu wanndo uongo. Watu waweza kaokolewa na uongo wataokolewa na ukweli. Kuokoka ni kusamehewa dhami sio kuziacha. Ni kusamehewa dhambi ulizotenda zamani, unazo leo na hata utakazo zitenda baadaye. Ni kuokoka ni kuomba msamaha, sio kuacha dhami Eh. Sio kuacha dhambi. Kwa hiyo Kama mtu anaona ni Mimi ukiniambia kwamba ni okoka ni naache dhami kwa so sita weze Lakini ukiniambia kwamba ni ombe msamaha Kwa kumwamini kristo Nitakubali kwa sababu ninaweza Ukiniambia nifanya kitu naache kweza Nita kifanya Lakini ukiniambia kitu na macho sikiwezi sikiwezi Sikiwezi nifanya Kwa hiyo kuokoka Wewe unahetufatiria ulie danganyo miaka yote Sio kuwacha dhami Na nduguzangu wanao ito warokore Sio sio nduguzangu kwanza e, Mnau adanganya watu kuokoka ni kuwacha dh Mwache kuadanganya. Yohana anasema Na zani na Yohana nanena neno wa mungu Nasema tukisema hatutendi dhani akijisema ye mwenye Yohana Haliye na Yesu tutakuwa tunadanganya Na mungu hapendo wao Lakini kuokoka ni kusamehewa Kwa kumomba mwenye msamaha Mbaye ni Yesu Kristo peke yake Amina Amin. Kwa yomuta kitoka hapa wakasema Hame nichanganya Hame nichanganya Mimi nimeereweka Tuende sasa katika hoja saba Kwa uja saba za ukovu na bada ya hapo mtu atachagua au koke au la Na u, so, ukisha sikia unazuka au kokea popote pale e, Popote pale leo na mwazine na njombele u, usimo, u, Ukitaka kwena nlele fanya Ukitaka kupote fanya lakini a, Sikia neno kama hivi truwe ubili Liamini na usipo liamini malaki utokome amua kuto Kwa soo ni nariweka halafu Tumia kinyo chako na, kum, na kunyosha mikono yako juu na kumambia kristo ni na kuomba ukovu siku ya leo. Baada ya kusikia na kuamini unucho kisema kwa neno hili tulile kubiri. Basi utakuwa mpata okovu na okovu tutaona ni wa minene na ni mara moja. Mtu kama amavu, mtoto anazaliwa siku fulani, haweka kaza mara yapi. Eee. Yaani unazaliwa mara ya kwanza mwilini, mara ya pili unazaliwa rohoni, na huwezi kuzaliwa tena mara nyingine. Kuna watu wengine wanakuambia ukifanya dhambi kubwa unaende kuzaliwe, unabatizwa tena na kubagaliwa mara ya pi mara ya tatu, mara ya kumi ni uongo. Huwezi kuzaa mtoto zaidi ya mara moja. Mtoto kimzao mzaa mara moja bas Na mtoto wa rohoni anazaliwa mara moja baada ya kusikia na kuamini na kukiri kwa kinywa. Hatuatatu. Kusikia, kuamini na kutamuka Kama hujawahi kufanya vitu vitatu, unjua hujako kokoka. ama unje ukusikia neno ukakiri kwa jina ukakiri jina la Yesu Kristo ukabada kuwa umeamini unje uje kuokoka basi utafanya reo na utakuwa umepata mara moja koja 7 koja ya kwanza kubwa niko zote ya kwanza uokovu haufanyiwi kazi ni ni ni, ni zawadi tu uokovu haufanyiwi kazi eh yale matendo ya ya kidini eh Labda kwenda kanisani, kuto kuenda, kutoa sadaka, kufanya vitu gani, kuacha dhambi kufanya vyote Hivyo sio sehemu ya wokovu Eh, wokovu kama wokovu ni kupokea tu E, emu tusome kutoa katika kitabu cha warumi mlango wa na Mlango wa kumi msari wa na tatu Warumi kumi, kumi na tatu anasema hivi Hmm. Walumi kumi kumi na tatu nasema hivi Kwa kuwa Kila atakayeli itia jina la buwana Ata okoka. Kwa hivyo naona Hatua ya kwanze ni, ni, ni, ni maneno tu Ni kutamka. Hakuna vitendo virivyo usika pale Habla huo msali ni utakani uchewesho uje badaye Tuende katika kitabu cha, cha waefeso okay. tu, tu, tu, Tuende katika walumi yoyo Tukua kabla tusiene mbe, mbele sana. Tunde warumi sita ishina tatu kubile na sema hivi. Warumi sita ishina tatu kubile na sema. Kwa hiyo tunaona kwamba. Wokovu hauna usiano kufanyua tha, na, na, na, na hauna uhusiano na matendo. Ya, yani huna kazi umatoka kufanya usudi wokovu. Na vile vile ukichanganya kazi zako. Kazi mbalimbali mbali za kidini. Kwa chadhabi. Kufanya nini. Ukavichanganya na wokovu kama wokovu. Uo wokovu. E, ni sana kuchukua maji kwa changaya maziwa kutegemea utapata ujazo mkubo Kwa huna maziwa Kwa hiyo uokovu kama tunua ona me, Ni kulitia jina la Yesu Kristo e, Mlango wa, wa sita Mstari wa shina tatu anasema hivi, Kwa maana mshahara wadhabi ni mauti Bari karama ya mungu Ni uziwa wa mirele katika Yesu Kristo Karama ni kukarimiwa Ni kukrimiwa sehemu nyingine kwenye King James anasema the gift of god. Gift Kiswahili chake ni zawadi. Kwa hiyo ametumia tu lugha lugha ya karama hatuizoea. Tumezoea zawadi. Ni zawadi unayopewa. Ambayo ni uzima wa milele. Eh. Sasa mtu kikupa zawadi ukakata ukasema na inunua, ujue mtagombana. Mimi siwezi nikampa mtu zawadi afu akinunua. Itakuwa sio zawadi tena. Kwa kuweka vitu vya. ndani ya kazi ya Kristo. Eh, Asema karama au the gift au zawadi ya mungu ni uzima wamelele Unaupata katika yesu kristo Eh, So mekutuwa katika kitabu cha Johanna Mlangu ule wa Wa tatu Johanna tatu tatu anasema hivi Johanna tatu tatu anasema hivi Nasema Yesu akajibu akamambia amini amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa unao sema huu mbona kama haujibu yeye hoja kwamba hakuna kufanya kazi. Unaona kwamba hapa ni kuzaliwa tu. Kuweza kusema kwa mtu anapoo mtu mtoto akizaliwa unaweza pole umefanya kazi kubwa. Hakuna kazi iliyofanyika pale ni, ni kuzaliwa. Tasa kwa sababu tulazaliwa kwa kwa, kwa, kwa yetu eh ni kule kukubali kuzaliwa Katika kristo Mpaka eh. sasa tunahona Vitu vinawe uzima wa mirele Ni zawadi kutoka kwa mungu amese, Kwenye rumi 623 tatu, a gift of God Zawadi haifanyue kazi, hairi piwi Tumeona ni kuzaliwa mara ya pili Hakuna mta neta kuyona mbingu Nasema, Amini, amini na Mtu asipozaliwa mara ya pili Hawezi kuona ufami wa mungu Emu ni kuulize wewe Unaetufatria, kutokea mbali na uleokwa Jee, umezariu mara ya pili Kwa sababu kama hujadaliwa mara ya kulingana na neno la Mungu usitegemea kuiona mbingu. Ndo neno la Mungu Kwa hiyo kuna watu wengine wanatafuta mbingu kwa kwenda sika kanisani kumwambia Mungu, "Sijifanya vitu gani? Kukoziwa kuzaliwa mara ya eh. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya tutaona sasa ndiyo maana ya kukolewa Ndiyo maana ya kukokoka. Eh. Ndiyo maana ya kulitea jina la Yesu Kristo. Eh? Anasema katika kitabu cha Waefeso Nango ule wa wa pili mpaka na 2 28 mpaka 9 waefeso 2 sababu ya waefeso mlango wa pili mstari wa 8 anasema hivi anasema hivi kwa maana meokolewa kwa neema neema inanunuliwa Kiswahili cha neema Kiingereza chake inaitwa grace ni kitu ulichopewa B, eh, huku kinunua eh, sio mshahara wa kazi uifanya. Leo hivi watu wanafanya kazi nyingi sana, wanasema na natakiwa ni tende mema niende mbinguni. Biblia haijakwambia kwamba tendo mema wande binguni Biblia mesema ipokee ile neema. Kwa hiyo watu wanaotegemea kwenda binguni bila kuzaliwa mara ya kwa matendo mema hawataenda. Hawataenda. Eh, anasema umeokolewa kwa neema. Anaona nifififanue Ha laza kasema labda neema hayereweka Hakaona kasema apana Sio tu kwa neema pekeake Mwenye nifififanue zaidi Kwanjia ya imani Kwa hiyo ni tukio la, Imani katika imani inafanyika wapi rohoni, Kichuani rohoni Kwa hiyo kuna kazi inafanyika ndani ya oroku Kwa hiyo mtu Ile imani ya diyo nayo kazi kubwa sana Kazi inafanywa na mikono Na, na masozi na misuri e, Mtu kitoka hapo kwa na kubatizwa Ni kazi kwa sababu Unaweza kulazimika kutoka hata jasho. Lakini unaweza kusema kwamba nimetoka jasho jingi kwa imani. Haipo. Ni jambo ambalo uokovu haufanyiwi kazi. Hautoi jasho. Hauhusishi unamta naweza akaokoka akiwa melala bila hata kugeuka. Kwa sababu hakuna kazi na usika na wokovu. Ni kusikia kwa masikio, kuamini kwa, kwa roho na kukiri kwa kinywa na hivyo vitu vyote yamehusishi kazi. Eh, anasema hivi Wala si kwa mateno msaadu atisa eh, Anasema ambayo Anasema niluri msaadu anasema Kwa maana meokolewa kwa neema Kwanjia ya imani Ambayo sioka ambayo hiyo Haitokani na nafsizenu Kwa hiyo wakofu by the way Sio kitu chetu sisi Ni kitu cha, Yani umepewa sio weo uliye kisababisha Ni mingina mekisababisha wewe ukafanya kuletewa Emu ni ulizi Rangi yangozi uliyo naya Kama we ni mweusi kama mimi Au ni mweupe kama f, Kama dada pala e, Umejipa ume, ume, ume, ume, au umepewa Kama vile ulivopewa na rangi frani Na kristo Nivo na vopewa na Ye, Kuna kazi ulifanya uka mkonvisi huyu mba mm, hui na mparanginye usi black beauty Kuna kitu ulifanya hapana na wakovu ni mfano wake kama mimi na mbavyo kimo ulicho nacho wewe labda ni mfupi wewe ni mrefu wewe ni mne kuna kitu gani unaweza kwa umekifanya ili kusudi upewe hivyo na Mungu kwa vile sasa huwe kwa vile hivyo vitu vyote hujavifanyia kazi na uokovu ndicho anachokwambia huwezo kwa kufanya kazi sasa watu wanataka mm, mili yao maumbile ya mili yao na namna za maisha yao wamepewa bure na wanajivuna vile vile pamoja na kupewa wabado wanajivuna wanadamu lakini wanataka sasa vitu ile hivi wamepewa bure lakini wokovu wa ufanyie kazi Mungu anasema hapana mimi nimekataa sitaki wokovu wa kufanywa wakazi anasema wala anasema anasema ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu kipawa ni kitu umepewa eh unafanya kupokea ukipewa unachofanya nini unalipa au unapokea unapokea eh, na naomba huyu ambaye ana mashaka na makovu wake leo aingie kwenye chumba chake apokee kwa sababu Kristo ameisha toa neema zake ziko wazi duniani eh, zote wala si kwa matendo kulingana na neno la Mungu wokovu kuna matendo yanayohusika Lakini utaambiwa ukitoka kuokoka kanaenda mbinguni sijine. Hata wengine hataki tumia neno wokovu, akiona atakamatika, anasema nataka kwenda mbinguni. Sasa kama unataka kwenda mbinguni ndio wakovu huo na anasema haina uhusiano na matendo yako mazuri au mabaya. Haina uhusiano na dhami zako au kutokutenda dhambi. By the way lazima tukende Lakini dhami yoyote tutakazo zitenda katika miili, Mungu ni mtakatifu atazipiga Na mapigo ya zami mimi na yaogopa Ni mabaya Kuna watu wanapigo kwa ukimu Nani huko tayali kusema kwa vile basi Kwa vile zami aza nikitenda zami Bado nitawakoka Nani huko tayali kupata pigo la ukimu Ni baya e, Ukimu na uzui mtu kwenye minguni Lakini ni pigo baya la mwiri Wala sii kwa matendo Na mungu anasema Hataki iwe matendo Mtu awaye yote asije Akajisifu Asi eh, asiye akajisifu Mungu ataki wokovu wake mtu aje ajisifu kwamba nimeokoka kwa bidii zangu nimetenda matendo mazuri nimesaidia maskini 1050 nimejenga shule nimetengeneza hospitali na vituo vya kulea mayatima fanya yote hivyo Mungu anavitaka lakini havikupeleki popote pale unabaki pale pale moto Miongoni ni sababu watu wanaenda sika akina mama mama, mama wa kalkata wako motoni wanaungua kwa sababu hawakuwahi kumkiri Yesu Kristo Walitaka kuwena minguni kwa matendo yao mazuri Mwengu anasema sitaki tendo hata moja linje minguni kwangu Makiza uko kwa duniani Jie matendo mazuri ya natupa nini? Tuisha sema matendo mazuri ya natupa mataji e, Tukisha fika minguni Tutapangwa kwa kuningana na matendo tulio kristo Watu walio tenda matendo makuu Wakajishika wakawa wasaf Matendo wakuanza wakuanza kwa mungu Sio kuwasaidia masikini Kitu wakuanza ni kuwa wasafi ku, Kuishinda zambi He, hiyo ndo ya kwanza kabisa Kwayo, minguni, Kwa hiyo tutapangwa mbinguni Tutangia mbinguni Kwa kuokolewa bure, Tukisha fika kule sasa ando tuwanza kupangwa kwa matendo He, Matendo wazuri Wakwaza na kuwa juu wa pili wa Wengine watakaa katika vile viti shina, waze, shina, Kuna wengine watakuwa uko nyuma mbinguni Nasema watakuwa mdogo kabisa katika ufano mbinguni Kuna watu ni wadogo kabisa katika ufano mbinguni Wameenda kule tu kwa kuokoka na mazambi yao Bashi Hawana kitu kengine chakudai mbinguni Lakini wameingia wameokoka moto wa wame milee wa eh? Kwa hiyo tunahona Kwamba uokovu haufanyiwe kazi Mtu hiyo tatakai kwa kwamba fanya chochote Acha dhambi Reten sasada ya kazako Sijuifanya nini ujua mekudanganya Na usikubali kudanganya Hoja ya pili Uokovu ni kusikia neno Kuamini na kukiri kwa kinywa Hivyo vitu vitatu visipo husika Basi uokovu haupo Kusikia, Nenu, lao, amini. Sasa, bia, neno, la woko, kuliamini Sasa, bila neno likijia likuwa limedanganya huwezi kwa wopoka kwa sababu huta amini Lazima isemwe kama alivo kusudia kristo lieleweke Mtu yote akisha sikia kwa amini Akesikia akis, kitu wakakelewa Ni rahisi kuamini Labda watu mbawa wamedanganya dunia hiu Kwa hiyo lazima kusikia, kuamini na kukiri Mtu katika Yohana Tano Ne, biblia na sema hivi Yohana tano Tuone vipengele vya wakovu vye vitatu viku Anasema hivi Yohana Tano e, Naona watoto wameisha lipokea Kwa soo ni mstari wawo Lakini ukiwauliza sasa hivi waisha asahawo Kini, <laughs> Yohana tano shina hivi Biblia na hivi Amini amini Na waambia Yeye alisikea neno langu Kituwa kwanza ni kusikea neno la kristo Si maneno ya nabii wa uongo. Yaani lazima au ananena sawa sawa na Kristo, anasoma kwenye Biblia ya Kristo, anasema maneno sawa na sema Kristo. Eh? Yeye neno langu. Hatua ya pili. Yio ya kwanza, ya pili. Na kuamini au nakumwamini yeye ya aliyenipeleka, yani kumwamini Mungu wa mbinguni, ku, eh, kupitia kwa Kristo sasa. Eh? Aliye Anasema aliyenipeleka Anasema al ana uzima wa milele. Huyo mtu kwa ruga nyingine afanye nini? Ameokoka. Amesikia neno na kuamini ameokopa. Tuanje kuona kwenye mstari mmoja mpengere vyote vya vitimii kuna kipengere cha kukiri tutakiona sehemu nyingine kwa kinywa. Lakini hivyo bado ni ni, ni, ni mpengere ya wokovu. Kusikia na kuamini tumeshaona. Na anakuja kufafanua. Na huu mstari naweza nikaishia hapa. Baadaye tutakuja kuona kwamba Ok, tuishia hapa kwaza. Umisari tukurudia sehemu ya pili. sehemu ya kwaza, tumewana kwawa kuna vitu viviri katika kukoka. Ni, kufanya nini? Kusikia na kuamini. Eh? Tuende katika warumi, tuarudi kwenye yohana, warumi kumi, ishi, kumi tisa. Walumi kumi tisa tuone kipengere kinatua ongezeka katika hivyo vitra tuvya kusikia na kuamini Tuve vwana kwenye wana tanda tanda tanda nane Anasema hivi Walumi kumi tisa anasema Kwa sababu ukimkiri Kwa hivyo razima kuna kukiria Eh Buwana yesu kwa kinyo achako Eh uumisani umekosewa kwa biblia kiswa, kiswairi Anasema na kuamini Unasikia direneno anukua ameanazisha ameliaj, kule na kuamini Limo eh, Na kuamini moyoni Eh Ya kuwa Mungu walifua katika wafu utaokoka. Uokovu wetu sio kumamini tu Yesu Kristo, ni kuamini kufa na kufufuka kwake. Eh. Kuamini kwamba Yesu Kristo hata mashaitani wana wanamini. Eh, wanakutetemeka, lakini lazima tumamini ilivyo sawa sawa, ni kuamini kwamba ndiye mwokozi wa dunia na na, we, na mimi na wewe moja moja. kwa jinsi ya kusikia kwa, kwa jinsi ya kifo chake na kufa na kufuka kwake. Eh, kuna bona Chongera anakuambia e, Yesu ni mwana wa Mungu na nini lakini kufufuka. Huyo hawezi kwa sababu kufufuka kwa Kristo ndio ndio anasema wa kwanza wa kufufuka ambako hakuharibiki. Eh. Mizana mtu unataka kujenga nyumba lakini usiweke mlango wa kutokea. Unataka kukaa humo mpaka ufie Kwa hiyo lazima ule mlango ulio uliyofunguliwa na Kristo uamini alipotoka katika mauti kuso anasema mimi nilikuwa nimekufa sasa niko hai na sifi tena menene hata menene ndio lazima hiyo hiyo imani ya wokovu unaona mpaka sasa hakuna tendo hakuna sadaka hakuna kwenda kanisani hakuna nini kwa sababu so, unaanza ukasikia hata kwenye redio kinsingi. lakini wale wahubiri wa kwenye redio wale ni wa uongo kwa hiyo atakupa injili ya uongo na utamini uongo na utapotea eh kwa hiyo injili ya kweli ni hii ndio nasema sisi leo hii nasema katika Yohana Mlango wa tatu mstari ule wa Yohana tatu Kuminasita Undo mstari marufu kuruko yote kwenye Biblia Kwa baadhi ya watu sikuizi watu watake ata kutika Biblia Namba watoto watulie Mlango wa tatu mstali wa kuminasita Biblia nasema Kwa maana Yohana tatu kuminasita Kwa maana jinsi hii mungu wali upenda ulimwengi. Hata akamtoa mwanawa pekee Kuna na kwamba ikitu kina usiano na manawa peke wa, wa mungu. Mbani kristo. eh? Ili kila mtu amaminie, eh? Asipote. Bali awe na uzima wa mirele. Ili kila mtu atoaye sadaka. Ili kila mtu haindaye kanisani sana. Ili kila mtu amimbiaye mungu. Ili kila mtu adanganya watu wote na wapenda. Ni meokoka na mpenda yesu. Ni ili kila mtu anayimu amini na imani na fanyika mwana. Kwa hiyo tusidanga kwa kwe. Nilisema lengo la somo hili ni kujaribu kuokoteza mabaki ya mwishoni mwishoni. Saza jioni kuweza kuwaingiza watu katika ufarma mbinguni. Yesa nimaambia Petra kasema, nimekupa ufungu wa mbinguni. Utakewa ufungulia duniani na mbinguni wa mfungulia. maana hii, mungu ametupa metupa ufungu wa neno lake la wakovu. Wale ambao uto injili injiri duniani na mbinguni taro wa nikuwa Sio hile hakusema kwamba Wewe unahenda minguni Wewe ni mtakatifu wapada Ni njiri ya kristo nefanya kazi Anasema katika kitabu cha Katika kitabu cha Matendo wa mitume mlango wa kumina sita Mustari wa Wa <coughs> Wa therathini Anasema hivi Matendo wa mitume kumina sita therathini Anasema hivi Anasema Kisha Kisha Akawaleta nje akasema bana zangu ya pasoni fanya nini nipate kuokoka kuu koka mtoto tena mpenda Yesu atapenda au ambaye ana, ana roho amungu yake atapenda ili swali ni na ni ili suarisuli ni fanya nini nipate pate je ni toesa daka je nienda sana kanisani sani je ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Waka mambia, uyo ni paulo Uyo ni rao mtakatifu na nena kwa kinjo cha paulo Anasema, Waka mambia Mwamini mwana yesu Nawe utahukoka pamoja na nyumba yako Hakumambia kituku, kitu kituku mwamini mwana yesu Ange mambia Hakiki, anza kuena kanisari kila wiki Hakunia mambia, mwamini mwana yesu E, na huko nyuma tumisha ona ni kuamini moyoni Na wala siu kuwamini ukeo mekasi mgani ya pana Ipapote pale e, Hatua ya pili So hoja ya tatu Kwa hatu mwana hoja ya pili Kwamba e, Kukoka ni kusikia kuamini na kukili Nje ya hapo e, Hakuna wakovu Hoja ya tatu Kipengeli cha tatu Wakovu ni msamaha wabule Thibi ya hukumu ya moto wa milene Wakovu ni sio kuacha dhambi hapana ni kusamehewa bure bure kwa sababu hulipi kwa sababu unaweza ukasamehewa kwa mfano mtu anaweza akawa alikuwa labda ana kesi akaenda kalipa akaalipa fine ni kama umelipia ule msamaha lakini huwezi nakwambia staki malipo ni msamaha wa bure hebu katika kwanza tusome katika kitabu cha ufunuo ndinasoma msali mmoja tu Ufunuo mlango ule wa ishirini Mstari ule wa kuminamoja Pipile anasema hivi? Ufunuo Ishirini Kuminamoja Anasema hivi? Kisha Nikaona kiti cha enzi kikubwa che upe, Na yeye juu yake Ambaye nchi na bingu vika kimbia usowake Na mahali pao hapa kuonekana Nika wafu Wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa unaona kuna hukumu eh? katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao kwa hiyo tutahukumiwa kwa sababu ya matendo yetu ya lambi, eh? bahari ikawatoa wafu waliokuama ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu walio ndani yake wakahukumiwa kila mtu. Kuna mtu aliachiwapa? Hapana. Kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Isara 14. Mauti na na kuzimu zikatupa katika ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote ya hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa huyo aliookoka sasa. Kama mtu hakuwa katika wokovu sasa. Eh? katika ziweri katika ile ziwa la moto. Sasa unaona kwamba Tunatosamehewa sio vitu vidogo ni vitu vikubwa tunasamehewa hii hukumu ambayo kila mtu atasimama katika hiyo sasa mtu ambaye hata simama katika hiyo hukumu ni nini tumetoa kusoma katika Yohana 5:20 anasema wala haingii hukumuni bali amepita kuto katika hukumu katika mauti ameingia katika uzima kwa hiyo wokovu unatotoa katika hiki kipengele cha hatai ndio maana ya wokovu unatoka katika hiki kipengele cha hukumu na wote tunakubaliana kwamba ni ni vizuri Mungu aihukumu dunia kwa sababu duniani hapo tulipo kila mtu amesha tiendewa vitu vibaya mpaka una ngoja tu Mungu atakuhukumu ni mara ngapi tumesha hapo tulipo ni mara ngapi tumeshaambia watu walio tuudhi tu hatuna uwezo wa kufanya chochote una uwezo wa kuwalipa unaambia basi Mungu atakuku atakuhukumu ata hatuwezi kusema hiyo mimi nimesha sema eh ndio ni, hii tunakwua tunamsubiria na zile hukumu dogo bon dogo lakini hii sasa watu wakifanyia kitu kibaya wanatamani Mungu aahukumu wa Lakini inapo kwenye hukovu wanatamani mungu wa si Para. Mungu wa mimi nita duniani Dunia Yote. eh Yote. Lakini ni bahata ya mtu kwa mekufayundu hukumu ku. Kuna hukumu ndogo ndogo, ndogo, ndogo za muirini. Mtu kosa baraka za mungu. Mtu kugua. Mtu kupata jari ya kafa. Kuna mtu mginanza kafanya kitu kibaya katoka mbena kakungo na, na gari ya kafu. hizo ni hukumu dogo za amirini, lakini hukumu kuu ni hukumu ya moto wa jihana ya mirele. Sasa huu tunasamehe wa mbure, bila kulipia, kwa sababu umu hii hukumu ni kada. Mungu wakasema, mm, hii kitu nikawambia walipie, wengine watakuwa hawana uwezo wa kulipa, watangia wata wata humo bure. Kwa ya kaona, akifanyi kitu cha bure ili kusudia atakaye, ingia mbure, asipate wa kumla um. Ah, mawana nimeingia ni kwa, sina uwezo wa kulipia, ilifuwa msini ya nabi. asema pana. kwa msimia nabii hutaki kulipa. Niliikuwa kwa sababu ni kanisa lilikuwa mbali, kwa hiyo nikawa sina uwezo wa kwenda na nenda mara hapana kuokoka kwa kwenda kanisani. Niliikuwa kwa sababu nilikuwa sina hela za kuwasaidia masikini kwa hiyo sasa sina hata maskini. Hapana kuokoka kwa kumsaidia masikini unaokoka kwa kulikiri jina la Yesu Kristo udamu bado uko hai. Tuko neno la Mungu liko wazi. Eh hukumu ipo Hoya nne mengine channe ukokovu hupatikana mtu akiwa hai bado. Eh kuna watu na makanisa yao wameambiwa huwezi kuokoka ukiokiwa bado unaishi. Sasa hicho yani wanakufundisha kinyume. Kinyume unaokoka ukiokiwa bado unaishi. Baada ya kuwa hu, hauishi huwezi kuokoka tena. Kwa hiyo yule anayemwambia kwamba huwezi kuokoka kwa sababu bado unaishi anakuwa anakudanganya anakuambia kinyume cha kweli. Eh tutaona maandiko Eh, anasema katika kitabu cha waebrania Mnango ule wa Watisa Nishoni yako Karibu na mwisho kabisa kulia Kabisa mshoni mshoni Kuna kitabu cha waebrania Kitabu kikubwa kabisa kabla ya, ya ufunuo Pare eh, Of course inavitao vingine kabla ya hapo vipo Kwenye waebrania eh, Mnango ule wa tisa Mustari ule waishina saba Biblia na sema Biblia tisa arait biblia waibrania waibrania 9:27 eh biblia nasema mstari 27 anasema na kama zile watu walivyokuwekewa kufa mara moja baada ya kufa hukumu kwa hiyo mtu akimaliza kufa hakuna sehemu ya kusubiri subiria unaingia kwenye hukumu mara moja eh ni, midye, ni instantaneous ni papo kwa papo eh Yani mtu akipumua pumzi ya mwisho ya uhai akiwa duniani pumzi ya pili anayepumzilia kwenye hukumu kule. E hakuna katikati. Leo hii kuna watu adamamia, kuna sehemu ya kusubiria kuna purgatories, hiyo purgatories hmm. Nenda katafute Biblia kuanzia mazo mpaka ufunuo, kutaona hilo neno na hiyo habari haimo. Ni mahubiri na mafundisho ya wanadamu. Ni u, ni ukiwa hai unachagua sehemu ya kwenda. Ama uende kwenye uzima hamilele Ama uende katika hukumu Na hapo katika tindo natokeza yani, Kuna sehemu hakuna wanja wa kusubiria Baada ya kufa Hukumu Eee Angesema baada ya kufa Pagato liya kusubiria kito wapana Baada ya kufa ni hukumu hapa Kwa hiyo mta kwambea kwamba Au kuna hatu hila sehemu kwamba tumombea ma, Marehemu hapana Wakati unomombea tayara isha ingia kwenye hukumu Hanisha hukumio E, eh, tumoe mama njemo frani, papa yohana paulo, ari fumiri bado wanafanya maombi, wanataka kufanya mtakatifu, hapa hanaisha ukumiwa zamani, Unapoteza potesha muda, na mungu hana hana rivers, gie, ukisha ingiomi ingi. E, eh, bado kifo ni ukum, eh? Kwa hiyo anganya kudanganyana ni chusukubali chusukubali. Dunaku tu katika kitabu cha cha wakati ya anao kitabu cha mahubiri. kene tukojea tena kwenye agano la kale ngoja tuelekea agano la kale ongezewa agano maagano yote yanaoongea kuhusu moja hii soma katika kitabu cha mhubiri mlango ule wa 9 Biblia inasema mstari wa 5 baada ya kukufa ni hukumu Biblia inasema eh huu mstari ni mstari muhimu sana U, tu tufikirie tu, tu, tu sana eh unasema hivi mhubiri 9:5 anasema hivi wane wane na nase na karazimu kusoma kwenye king james yes. wane usoma kwenye king james mepoteza mda kusoma kwenye biblia kiswahidi lakini hauna tofauti sana lakini kwenye king james wame ufafanua vya kutosha kumo umekosewa kosewa na makusu mistari nao usu okoku mani ngini na changanjitwangani kusudu uhisi kuna purgatoli haukuna nini Kwaewa, nakaka, kwa hivyo anata hakuwekea taswishu kusudu usielewe kuzuli lakini king james <laughs> niko clear we eh. eh, anasema mubili tisa tano anasema hivi mhubiri 9:5 moja ni usoma kwenye Anasema mhubiri 9 anasema for the living know that they shall die Anasema mtu aliyehai anajua anaofahamu vizuri kwamba atakufa. Yani huyu mtu anaofahamu anaendelea. Nakufa, kufa ndio kuna uhusiano na hukumu. Kwa sababu anajua kwamba baada ya kufa mtu ambewa hukumu. Kwa hiyo mtu akiwa hai anajua atakufa na ataingia kwenye hukumu. Ana anaofahamu anaenda kabadirisha. Kwa soo kitu nojo kifahamu, nojo kwa kia wakifanya kaza. Eh. Anaenda wa mbele kido wa asima, but the dead, walio kufa. Zi. No, not anything. Eh. Mutakisha kufa, hajui chochote. Haweta kajua hata hatari ya, ya hukumu. Kwa soo, amesha kufa. Eh. Aliyekufa kufa, hajui chochote. Neither have they any more a reward. Anasema, hawana Reward, reward ni sawabu. Yani, ili sawabu ya wakovu tuliopewa hawa upati tena. Kwa soo sawabu kupa tulioona, nazima, bali karama ya mungu au, sawabu ya mungu nuzuma wa minere. Hawana wamisha kufa. Have no reward. Hawana, hawana, hawana zawadi, hawana ili zawadi ya wakovu. Na naenye kukusema, naenerea. Nazima, for the memory of them is forgotten. Nazima, kumbu kumbu lao, Limeondoka, limesahaulika Kwa hivyo mta kisha kufa Hii habari nyingine haipo tena Mta kwa mba subili ufe no ufoke anakulangaya Kwa sababu ame kwa mba kumbukumbu kumbu haipo Zawadi haipo Ta, yani, Chuchote hakipo Unafanyo chuchote Kwa hivyo mta hakifa kadondoka pari Anaweza haka sema mm, Niko uchingoja nigivalishe Vile vile mba mta kisha kufa Aweza hakaona haibu hata akijivalisha hata akasema ah niko barabarani na tisha watoto wanaenda shule ngoja ni niende pembeni kidogo atanikuta pale hapana kama vile ambavyo huwezi kujifanya chochote kishakufa huwezi kujio koka baada. baada ya kufa huwezi kujio koka baada ya kufa ndio maana hu msana anasema katika kitabu cha Isaya rudi kushoto tupita wembe ulioboro tangia Isaya Isaya mlango ule wa 55 vivyo anasema hivi na unasoma kwenye King James Isaya hamsina tano. wa sita saya seek ye the Lord while he may be found Mtafteni bwana wakati bado anapatikana manaki ni wakati bado kiuwa hai, kwa so huwezu kwa mtafuta wakati umeshakufa. seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him To call upon himu, liitia jina, manaki ndo kuokoka. Tumewanda na misali wakama na sema, yeyote atakai liitia jina la yesu, ata okoka. Jina la abana ata okoka. Ibrahimu liitia jina la abana kawakoneo, kwa jinsa imani. Na sema, call ye upon him while he is still near. Mtu wakisha kufa, bibirina na sema, mimi siyo mungu walio kufa, ni mungu walio hai, na kuwa mbali Eh. Anakua karibu na kina Ibrahimu, walio okoka. Zema wakati bado mungu huko karibu Kio bado huko hai Una pumzi Una fikra Unawezo kupokea zawadi Mite mungu like jina na mungu Utaokoka So mekutuwa katika kitaputia garatia Nangole wa sita turu, Turudi sasa katika gano jipya mlango wa sita mstari wa tano bibilina Sema garatia Atia sita tano bibilina sema Na hu mstari lengolaki ni kutukumbusha kwamba Kuwezi ukamokuwa mta liye kusha, kufa utafanya chochote Na hatari hali, hatari hali nachoza no kumfanya nikumba injiri, lakini kitendo cha kuu kuipokea huwezi kumpokea kwa niaba, huwezi kumbatizo kwa niaba, yeye batizo na sema ukoko wapata, yule sema katika mlango wa, wa sita, yule sema garatia sita tano, ana hivi, Maana kila mtu atalichukua chuku afurushi lakemanyewe. Kusema aa, siji ni na, naenda kumulipia fulani siji uzamani kwenye makanisa hayo ya wenyewe Ulukona takia ulipie, ulipie mjomba wako, babu yako na nini Wanakula hela, wanajenga mahekalu Unae ono una yote yamejengo kwa bei hizo, kwa kresa hizo Eti wamtoe kule kwenye pagatori wampeleke mbinguni Pagatoli haipo ni wongo, malipu haifanyi kazi kwenye wakovu Alafu mtana beba furushi lake mwenye Hamezima kwamba tutasaidia na mafurushi Hamaana, hina mtana furushi lake e. Anasema katika kitabu cha tumeshaona Yohana mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Hapo tunaona wokovu. Sasa mtu anaweza kuzaliwa ameshakufa. Sasa anasema amini amina kwa, Johana, tato, amini amina kwa Yohana 3:3. Amini amini akuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Je, mtu akifa anakuwa na uwezo wa kuzaliwa tena? Anazaliwa mara ya pili akiwa bado hai akiwa na uwezo wa kuzaliwa kwa Ukisha kufa, uzariu mara ya pili, kwawe uwezi kwa unoo farma mbinguni, kwawe mta kiwambia kwamba, subiri ufe, ndo unazo kwa ukoka, uwezi ukoka ukio hai, anapudangaya, kwa sababu mpaka uzariu ukio hai, he, ni uongo, hoja ya, hoja ya tano, au, wazo la tano, wakovu, ni wamilele, na ni tokio rama ramoja, wakovu, mtu haukoki kila siku, Tunamfuata Kristo kila siku. Tunakuwa watakatifu kila siku. Tunashinda dhambi kila siku. Na usipofanya hivyo kila siku utaanguka kila siku. Lakini habari ya wokovu, eh, ni kama kula. Kula unakula mara moja unakula kila siku. Kula neno, kula chakula. Unakula kila siku, si ndiyo? Eh, kula chakula ni kila siku. Kula neno na Mungu ni kila siku. Lakini je, kuzaliwa unazaliwa kila siku? Hapana, unazaliwa mara moja. Vile vile ambavyo unazaliwa mara moja, unakula kila siku unakuwa kila siku. Vile vile Na wakovu ndivu olivu, unawakuleo mara moja Lakini unakuwa katika ule wakovu Lakini unakua tayaru shazaliwa eneo Kwa hiyo wakovu ni wamirene naomba watoto wa Wakai kimia, tutachukulia atua Wakovu ni wamirene Na nitukio la mara moja Yohana tatu tatu Tuisha usoma wa mstari Lakini nasema, amini amini na kuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili Hawezi kuona ufalme Wa mbinguni Hala kuambia amesema mara moja tu. Yani ni mara mara ya pili akiniambia ni tukio hili moja Kuhoni kwamba mtu asiye asiye kuwa ana, anazaliwa zaliwa mara mara mara kwa mara mara kwa mara mara kwa amana hatafika Ni kuzaliwa mara ya pili mara moja. Lakini wao msale watu watauliza maswali. Turudi kwenye Yohana tulio yachia katikati. Tuenze kuangalia kwa kwamba uokovu ni wa muda gani? Je, unaweza kufanya ukapata wakovu baada ya mtu ukatenda dhambi ukao umeukosa? Ivi neno mirele manake nini? Haina mwishu Sasa mta napo sema wakofu ni uzuma mirele Baza akakwambia kwamba wakofu na bili wakoke kila siku Ni ni uongo hata kiswairi kinakata Lakini sio kiswairi ne, Kweri ya mungu ndio nakata Kiswairi kinaongezea, Johana 524 Ivi nena sema Johana 524 Ile sehemu tulio yacha tuimalizia tu, Nasema hivi Ni lazima nikasema aamini aamini na mwambie yeye alishika neno langu na kuamini yeye aliye nipeleka huko na uzima milele wala haingii hukumuuni anakuambia hivi bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani mtu aliyekwishapita na kuingia sehemu a a hapa akasema kwamba bali bali atakuwa anapita na kuingia uzimani atakuwa anapita, anapita, anapita, anapita. ili tukio limekamilika au hajakamilika limekamilika Mungu ni muema Lakini watu wanataka kufanya wakovu mgumu, wanamfanya kazi shani kusudi. Ukisha unakitu kigumu, tutakata tamaa nacho. Kukikata tamaa unangia kwa mzee shetani. Pa. Kwa hiyo, watumishi wa mashetani, watumishi wa matumbo yao, watumishi wa sadaka zao wataufanya wakovu mgumu, ili kusudi ukate tamaa nao, ili kusudi ubaki huko. huko. Kwa sawa wanamfanya kazi mkubwa wao, aliyewapa wapa. Iyo huduma ya tumbone, matumbo yao. Hey. Kwa hiyo uokovu ni Tokyo linakamilika Hamepita Hamepita hey. Anasema katika kitabu cha wa Ebrania Lango wa nani Mstari ule wao Ebrania nani Kuminambili Ni habari nefra kini tusome mstari moja Sipendi tulale hapa utushinde sana Ebrania na emsikiza mstari mtamu sana wa Yesu Kristo. shentham tam kabisa anasema hivi kwa sababu nitawasamhe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena yani maana huyu amefuta kila kitu lakini ukisoma vizuri ni, ni habari za wokovu sio hauna maana kwamba ukitoka hapa au nikitoka hapa nikaenda nikatenda madhambi dhambi ndio kusema kwamba Mungu atakua hazioni yani kwamba anaruhusu kila dhambi hapana anaongelea habari ya ule msamaha wa milele ambao nao ni wa mara moja wao maana hukumu ile ni moja lakini hizi hukumu za mwilini ni kila siku mungu akipiga akifanya unyeneva anapigwa ukim akenda akafanya ka, ka, ka, kararushwa anakamatwa na, na funyu yani ni hukumu kila kila, kila tukio na hukumu yake lakini hukumu moja ya uzima wa milele inasamehewa mara moja anasema kwa ama, kwa sababu nitawasamehe mavuvu yao yote amesema huku moja moja yote na dhambi zao sitazikumbuka tena eh otoroano kwamba wokovu ni wa milele eh kama angesema nitazikumbuka sitazikumbuka lakini wakirudia tena nitazikumbuka hapana amesema sitazikumbuka zote same ni ngine ni nimezitupa nyuma ya kisoko changu anasema katika zaburi ya tatu Eh, Zaburi ya miyamonja moja eh, Zaburi ya miyamonja tatumusara kumina tatu eh, eh, Pala Anasema hoja eneo fuata, Anasema hoja asita Tulisema tuwaona hoja saba Au vipengele saba vya wakovu Na kusema kamba vyote unavipitia pana ni, ni, ni, ni vipengele saba vya kutufundisha wakovu Lakini wakovu na hatua tatu Kusikia, kuamini, kukivu Hawitaji vipengele vote hivi saba Hivi ni kufufanua hivi kusudi Tusiwe na tashushu na tusidanganyiki Kwa soo shetani kazi yake sikuwa kwanza shetani anamdanganya anamkosea manadamu, alifanya kazi ya kumdanganya. Ndio kosa kwanza kabisa ni kumdanganya na kumtamanisha. Eh, kwa hiyo shetani leo amewadanganya wanadamu habari za wokovu. Kwa sababu ndio mkubwa anaweza kufanya kuumiza manadamu. ni kuhakikisha amempeleka katika jehanamu ya moto kwa kumnyima njia ya wokovu. Eh, anasema katika kipengele cha 6. Wokovu umo katika Yesu Kristo peke yake. pamoja na eneno la. Yaani Yesu Kristo ndio nanenalo. So, Sasa eneno Yesu Kristo na nanenalo kwa usikafuteni. Kwa hiyo kipengele cha 6 uzitegemee mtu aliyeokoka ambaye hajapitia haja katika njia ya Kristo au amepitia katika njia ya Kristo pamoja na njia ya, ya vitu vingine. Hapana, njia moja ni Kristo. Eh, hey, kule kuamini ni katika Kristo. Leo hii watu wanaamini katika mitume wao. Katika manabi wawo, anasema mtume mtume nabini waliye niponya, waliye ponya ni kristo. Eh, wanamini katika maria, wanamini katika rozali, wanamini katika vitu vipote vile, anafikiri ndo mlinzi wake, apana mlinzi mo koji ni moja ni kristo. Biblia anasema katika kitabu cha matenda mitume, mlango ule wa kumi na, no, mlango wa pili. Tane katika kitabu cha matenda mitume, mlango wa pili. Umi anasema mlango ngapi gapi jamani? Naanza kuchoka, eh. Mlangu wa wanne. Nandhani, watawana mwa Biblia mtoko wa mbushanza kunishangaa. E, mlango wa wanne. matendo ya mitume inne. Misaira wa kuminamoja nasema, yuko wazi. Mnucho wa mungu wataki kutuchanganya. Anataka tuelewe. Hili kusudi, tufanya mamuzi ya rio sahi. Anasema, misaira wa kuminamoja nasema, yeye. akisema bari za Yesu Kristo. Ndiye jiwe lile, lile lo dharawili wa nanini waashi. Kristo e, ametharawili na wanadamu. Eh. Lakini wanao umamini bie wokofu. eh, Anjama, nalo limekuwa limekua, ku, limekua limeweweko kuwa jue kula pembeni, wala, sikilitho eno neno, wala hakuna wakovu katika mwingine awaye yote. Kuningana na Biblia, kuna wakovu katika Muhammad, kuna wakovu katika Maria, kuna wakovu katika mtakatifu siju Yosefu, nao wanahitaji wakovu. E, Wana utaji. Sasa, wano natafuta wakufu kwa mta mba. Ni kama mtu azema mi mwari mwangu atakuwa ni marafunzi mwenzamu. Utafuno kosea kwa sewa marafunzi, naya natafuta kufundishwa. E. Anazema mna nita mwari mwa. E. Ha, hatumiti marafunzi. E. Anazema hakuna wakufu katika mungine wae yote. Sasa, mtu haki amua, haka jitengenezea wakufu wake. Hatamua, lakini Biblia iku wazi. Kofu, kwa katika moja tuwa bae ni kristo Anasema katika tuludu kushoto Yohana hili tutokua pare kwenye wiki jayo Yohana mlangu wa kumina nene Mstari mula wa sita U mstari eh, matema mitume ene kumina mbili Uwa unasoma sambamba Na Yohana kumina nene Sita Anasema hili Yesu akawandia Mimi ndiminjia Na kweli na uzima make njia kwenda uzima uzima wa mileni ni ndo eh. mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi unadhani kwa nini Yesu Kristo aliweka njia ila kwa yaani ni, ni kwa mimi tu mtu aweza kaja kwa baba ila tu kwangu mimi atijisema Kristo unafikiri kwa nini aliweka homsa nadhani sijui lakini mmoja wapo nadhani alikuwa anataka kuwasaidia watu watakaodhani wanaweza wakaenda kwa baba kupitia kwa njia yangu alifikiri kutatengenezwa njia mbada akaona aweke kwamba hakuna njia nyingine ni kwa njia ya Kristo. E, aweke wazi e, Ni ndi sababu Hali, alijua kama mungu katika mwili. Kwa mba, kutakuwa na watu, watatengeneza njia nyingine, watakwambia kuna mombezi fulani, siji kuna mtakati fulani, siji kuna bikra maria, siji kwa zao bikra ni, ni mama walioweni, mama, mama wengi, kuna papa, siji kuna mtume na nabi, siji kuna malaika, siji kuna vitu kwa si malaika wa, mlinzi, na yote hivyo. akasema havipo ni mimi. He, ni mimi. Kwa hiyo, hakaweka mle. Anasema katika kitabu cha e, tusome katika kitabu cha Yohana 5:22. Chukua kwa Yohana 14:6. Ningeanza kuisha hapo kwenye nani lakini bado tuna kidogo tu, tusoge mambo mengine. Unajua neno la Mungu ni ni akiba. Eh hey. ningezenije tujue maneno mengi. Yohana 5:22 Biblia hivi. Yohana 5:22 Biblia hivi. Tena baba hamhukumu mtu yeyote. Bali, amempa mwana hukumu yote. Yani zili hapali zote za nani, yane binguni, nani ya siende, ameziweka kwenye lango moja mwano ni kristo, anasima vyota kamukabizi mwana tu. Hata baba mehashugulikinazo. He. Mambo ma, yote amempa nani? Mwana wa mungo mwano ni kristo. Ili watu wote, jie ni watu wachache, Wote. Ili watu wote Wamuheshimu mana kama vile wanavyomheshimu Baba. Leo hii kuna watu wanataka muheshimu Mungu Baba, wanasemwa Mungu Baba, tru, pepe, Mungu Jehofa, lakini Kristo ni mwanadamu, ni kiumbe, ni kwanza ni Wayahudi. Wayahudi wanajifanya wana Mungu, Jehova kitu, wana kila kitu, zikana mithe Elohim si jina, lakini wanasema hawampaki, wanasemwa Sasa Baba kukata mzizi wa fitina, alijitenga na hizi habari akampa Mwana. Eh, ataki, hajihusishi Seguzo mga wajusiji kapisa lakini, shuguri zote zinepikia kwa manaye. He. Kusoma katika kitabu cha Matayo, mlango, nena kushoto zaidi, Matayo mlango waishina nane, anasema hivi. Matayo shina nane, anasema hivi. Matayo shina nane, tusono kumina tisa, anasema hivi. Matayo shina nane, tisa, anasema, Basi enedeni mkawafanje, mataifa yote kwa wanafunzo. Yesu wakijua kwa manjia, miyepeke yake, anene kawafanje yote wate watepikia kwa Eh, lakini anaendelea kusema mkiwabatia kwa jina baba na mama na mu mtakatifu na unaona kwamba ni wamoja hao. Eh, anaendelea mbele Ah, kabla ya hapo mstari wa 17. Yesu akaja kwao akasema akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Nani mwenye mamlaka yote ya mbinguni? Na ana ana mamlaka yote ya duniani. Kristo, siniyo Eh, kwa hiyo kwa habari za wokovu. Kwa hiyo Haweza kasema hivyo alafu akasema kwamba kuna mtu mwingine anambada mbadala. Angesema nimepewa baadhi ya mamlaka tungemuelewa. Lakini anasema yote hayo nimepewa mimi. Mtu anataka kwenda mbinguni kupitia kwa mtu anaitwa Buddha, anayepitia siyo kwa kwa kwa m, siyu kwa Krishna wa wa, wa, wa Hindu, siyo kwa Muhammad, siyo kwa kabila gani? Anajidanganya kungana na Kristo, anasema yeye ndo ana mamlaka yote. Anasema watu wote wa muheshimu mwana. Wapitia kwa kristo. Hoja ya mwisho ya kufunga kabisa ya saba. Inasema hivi. Matendo yetu ya kidini. Kwa fano rozari, ubatizo, sadaka, sabato. Na mambo mingine yote. Yote. Haya, haya msaada katika hukome. matendo yote ya kidini ambayo watu wengi wanadhani kwamba yanawaokoa iwe ni kushika sabato iwe ni kushika uzalio uzali siyo kutoa sadaka kufanya nini hayo yote hayahusiki na wokovu na yaliyo mengi yanamnyang'aia mtu wokovu kimsingi anasema katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 4 mwanzo wa Warumi tuanzie Warumi mlango wa wa, wa pili hey, mda umesugea, eh muda umesogea lakini tuko hiki ni kipengele cha kufunga warumi warumi mbili anasema hivi nimesema warumi isameni warumi nine. eh tunaanza kuchoka na wana warumi nne mstari wa pili anasema hivi kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake analo la kujisifu lakini si mbele ya Mungu kwamba Kama kuna matenu unazo kufanya kama Ibrahim wa kumtoa manao kwa ajili ya kumtoa kama Zabihu Anasema kama hilo jambo li mtu kuonekana mwenye haki misawa kinaweza Jambo Ibrahim wa mwenye haki lakini anasema hilo sio halimtoshi ha, ha, mbele za mungu Mungu wa yake haki zaidi kuliko hiyo e, si Sika maa mstari Eh, anasema maana maandiku ya semaji Ibrahimu alimamini mungu Ika hesabio kuwa kekuwa mwenye haki Haki tulio nayo, Ibrahimu alimamini Yani kumamini mungu Niku kulumipa haki Sio kule kumtua isaka eh. Ile imani Na alimtua isaka kwa imalangu wa shina mili wa mazo Lagina alimamini mungu kwa zia imalangu wa kumina moja Kule nyuma niku alikuwa haki Akalitee jina la Yesu Kristo. Kruse eh. Kipira nasema Katika warumi Mlangu wa kuminamoja, huu mstari ni mstari mzito, watu wengi wa haojui. na umekatu wa kipande, kwenye, kwenye Biblia kiswahili ni nusu. Kwenye King James umekamilika, unaonyesha mbele na nyuma. Kwenye Biblia kiswairi ni unaonyesha upande mbele. Netahereza maraki. Walumi kuminamoja sita. Anasema hivi Warumi kuna aya 4 kwenye King James Warumi 11:6. Yeye ni mstari mzito kwa Katika mstari mzito huu unaona Biblia haina mzito by the way. Naona naona niguumu sana kusema upi mzito upi sio mzito. Lakini ni mzito sana. Anasema hivi Warumi 11:6 anasema hivi. Anasema alikuwa anaongelea habari za wokovu. 11 ni anasema and if by grace Anasema ikiwa ni kwa neema then it is no more of works. Anasema kama ni kwa jinsi ya neema basi sio kwa matendo yani sio kwa rosary sio kwa kushika sabato sio kufanya kichocheote eh anasema kwa sababu kisha kuwa ni neema basi matendo hayamo anaendelea otherwise grace is no more grace anasema iwapo tutachanganya neema na matendo vyote vikatuokoa basi hiyo haiwezi kaitwa tena neema neema hii sio neema tena kwa sababu so itakuwa imevurugwa hii Anasema anataka iwe neema peke yake, andiyo samawa nakataza matendo dani yake. Amina. Tunariyelewa hilo. Na anaenda upanda wapili sasa mbao haumo kwenye bibiria hako ya kiswa hili. Anakuambia, but, iwe kwanzia hapo haipo. But if it be of works, then it is no more grace. Anasema anapanda wapili. Anasema, tumetokono komba, ikiwa ni neema, matendo haya husiki. Laa sivo, neema itakwa hijaka, mirike teko mechangai. Anasema na vile vile sasa, wa wapina mbo haupo Iwapo ni kwa matendo yetu labla kwa kushika sabato, kulipa sadaka, kulipa sii zaka Siji kwenda kani sani, anasema kama ni hivyo Basi neema haimo, haitakiu kuingia mle, tuiacha we matendo peke yake, Na anasema matendo haya toshitu, matendo yetu ya haki, ni sana mta liye vazi, lilo tuwa unajisi Li lilo chafuka kwa kinjesi Kama tu kitafuta matendo yetu ya kushika sabato kulipa, Kwa munga na inanuka e, Manukatu mazuli ya natoka kwa kristo Kifocha kristo Na e, sema otherwise work is no more Na kama tu kitafuta matendo yetu ya kuchukua matendo yao Kushika sabato ya afu barewa juu waka yake kristo Na sema mekosea Na taka yume matendo peke yetu yake tuoneje ya watosha tuone e, Mki muweka kristo Kristo hafusaidi chochote serumiki Anasema katika kitabu chawa Garatia 3 kuminamoja Nasema hivi Garatia 3 kuminamoja Nita kwa nzia garatia 3 moja Kini mta sina Nzia 3 kuminamoja Anasema umtisari watoto wana usoma Garatia 3 kuminamoja Watoto wana usoma umtisari Nasema hivi Nidha hili ya kwamba Hakuna mtu ahesabiwa haki Ahesabiwa haki Mbele za mungu Katika sheria ambayo ndo matendo hayo Mati nda sheria sheria usi uwe, usifanya nini Kwa sababu mwenye haki Hata ishi kwa imani Hini kusudue na uhai na uzima Wa milevi, unapata kwa Kwa njisi ya imani eh, Yamanake, anamalizea katika Garatia ne Kumi, ne kumi, anasema hivi Garatia ne kumi, biblia anasema Mnashika siku Na miezi Na nyakati, na miaka Hawa ni watu wenye kushika masabato, sabato Eh, eh na sijua na sukusu za vibanda na kitu gani na sukusu yezama kwa na wa, na chelea isiwe labda midgeta bisha Kwa kwajiri yenu ana ikiwa mnaanza kuchangaya mwambo basi mna jitabisha bure na mimi mi ni wapi ni mi me, mhaangaika bure hampo ni ele eh. katika garatia tano mili ana tazama mimi paulo na wambia ni njia mkitahiriwa maana kimkiongeza kazi kazi shughuli na sheria na sheria kwa, sawa, kwa tohara ilikuwa sheria kwenye gano la kale eh? mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno eh, mkitaka kuchukua vitu kama kama sabato zenu na makendo yani ya, ya sadaka na nini sijeleta uh, ka sadaka kako, ka ukofu, uh, kwa kwa wokovu anakuambia Kristo anaondoka unabaki unahangaika peke yako haf, hana msaada nani ambaye hapendi Kristo msaidi Sinani kama kuna mtu yote Na hiyo anaitufatili Kwa hiyo anapenda kristo Kwa hiyo anasema Ukitaka kristo wa msaada Usimweke kazi zako za kibini Usimweke marozali Usimweke ubatizo Usimweke nini Anataka umamini Umachie yeye afanya hiyo kazi Kwa hiyo anapenda kristo Uendo unasamehe Naomba unisamehe Johana Garatia Tano nene Mbele kidogo Anasema Metengwa na kristo Nini mtakao taka kuesabiwa haki kwa sheria Mme meanguka kutoka katika hali ya neema. Kwa hiyo anasema ukishaataka kuweka sheria za za. Okay. Kwa mfano kushika sabato sio sheria. Sheria, si ndio? ukisha ingiza hilo umetenga na Kristo. Na umeanguka kutoka kwenye neema, neema yaani ni kama ulikuwa ndani ya labda ya, ya ndege ukadondoka. Haumo tena ndege haikushikite. Kwa chini. Umezo katika ndege ya kristo Uka, Kwa soo umeshika sheria Ukataka kupereke kwa naomba inereke kwa kushika sheria Kuna tupa mataji na Kwa kushika sheria ujue utapata Taji na mbinguni na kitu kibaha Na dunia, ekito na mbinguni siyo kubaya Kubani duniani Kishiro kushika sheria za mungu duniani Ujue duniani utapata shida sana Tapigika goa, kukosa msaada, utaomba utasikilizwa, ndio faida ya sheria. Lakini sheria zinatakiwa ziwe mbali kabisa na wakovu Na omba basi ndugu yangu ulieko hapa, ulioko mbali baada ya kusikia neno na naamini utakuwa amini basi na kuomba ni kukumbushe utafute usisubiri kesho, muingie katika chumba chako cha siri, upate ambapo hakuna watu, usiombe, usiombe ushauri kwa mtu mwingine. umesha sikia, upige magoti ukiwa huoni na mtu u, u, unyoshe mikono yako juu umambie kristo nimejisikia neno lako leo ina kuomba bure wabure, wamilere kama ndosema, ninaamini kufa kwako na kufufuka kwako ndio wokovu wangu na sita simama katika hukumu kwa sababu nime wewe ma kwa jinsi hiyo utakuwa umepata wokovu, ukipenda Basi li kanisa kingine Wazi kumikunikia mungu baada ya hapo Uta okoka na tafute kanisa Pia ubatizo He, Ubatizo ninyongeza uh, haina husiano Na ume ereweke, ukisha okoka huna, huna nukto ono yupungukio Kwa sawu ujabatizo Kupatizo ni matendo ni kukua Lakini utakumesha zariwa na umesha ipata mbingu Kabla kubatizo Amen Sate kwa neno hiri Sate kwa wasikilisajua Tufatila kutokea mbali na walio hapa wote pia Sante pia mungu kutupa neno lako, isiro na tashishu Tumamba mungu likao chanzo kwa wakovu kwa wachate na wengi pia Walio kuhapa na niko mbali, kwa toto yetu pia Wataka kufuchisha umri, waweza kujua maana ya wakovu, wako okolewe Mungu zangushukuruwe pamoja na sisi, barika watu wako Mungu wa tunasema sante, nikatika juna wa baba Mungu mana, mungu wa Amen